Hitlers æsløre, har jeg sat mig for at dykke ned i nogle af de mange historier, der i disse år i bogform fortælles om 2. verdenskrig. Berlin er en by, som rigtig mange danskere siden murens fald for 25 år siden har taget til sig. Under 2. verdenskrig blev byen, der var det nazistiske Tysklands såkaldte Rigshovedstad, bombet mere end 300 gange af allierede bombefly. Men særligt i vinteren 1943-1944, ja, der forsøgte britterne med koncentreret og vedholdende bombeangreb om natten at ødelægge byen. Hensigten, ja, den var at få, at få Tyskland til at stoppe krigen. Nu skal jeg byde velkommen til min første gæst i den her programrække. Og det er dig, Ole Sten Hansen. Du er forfatter, du er foredragsholder, og du er oversætter med et ganske godt kendskab til den anden verdenskrig. Og du har blandt andet oversat bøger, blandt andet fra meget kendte internationale historikere som Anthony Biefer og Stephen Ambrose, som jeg tror ganske mange krigshistorieinteresserede danskere kender. Og du har her i 2014 udgivet bogen Bombemål Mål Berlin på nyt nordisk forlag, Arnold Busk, som netop handler om britternes forsøg på at sønderbombe Berlin. Odestein Hansen, hvorfor har du skrevet på? Der mangler jo en om bombekrigen på dansk. Jeg har selv oversat flere, som du har sagt, bør om 2. verdenskrig, og der er blevet skrevet mange. Men der er ikke, findes ikke noget på dansk om bombekrigen, en samlet fremstilling. Og man kan ikke forstå de allierede strategi, de vestallierede strategi, hvis man ikke tager bombekrigen med. Specielt ikke den engelske. Bombekrigen mod Tyskland var et helt centralt led i hele Englands måde at føre den 2. verdenskrig på. Hvordan skete det? det? Det vigtigste i den engelske krigsførelse var sådan set at undgå et skyttegravsslagteri, som i 1. verdenskrig. Man ville for alt i verden undgå, at der kom lige så mange navne på alle mindende sten rundt i de engelske sovne, som der havde været efter krigen 14-18. Og der viste det sig jo, at der var folk, der arbejdede med den tanke, specielt inden for Royal Air Force, at en landkrig var helt overflødig. Fordi med flyvemaskiner, og det her det er kun cirka 40 år efter, 30-40 år efter, at det første flyvemaskine med nødene var kommet over den engelske kanal, der havde flyvemaskinen nået et udviklingstrin, hvor man begyndte at forestille sig, at vi kan vinde en krig med den her. Vi kan simpelthen forhindre Tyskland i at være i stand til at fortsætte krigsførelsen. Så det var tankegangen helt fra starten af 2. verdenskrig for englænderne. At de så løb ind i en række uforudsete problemer, at den her teknologiske landvinding, som flyvemaskinen var, ikke kunne leve op til det, som man havde forventet, det måtte de jo erfare i løbet af krigen. Men... Der er jo en, en person, som, som udvikler en, en strategi og en taktik. Altså, strategien er, går vel ud på at få Tyskland til at stoppe krigen? Ja, øh, jeg ved ikke, om du tænker på Bomber Harris. Det er det, selvfølgelig. Så han, øh, han? han er en, øh, en dedikeret røg-lærforsklyver, som startede sin karriere øh, under 1. verdenskrig og senere var med til at... Bevare Røg Lærfors ved at sætte dem til at lave politiarbejde rundt omkring i EPR'et. Derfor har han blandt andet bombet oprørske undersorter i, i Irak i 1920'erne. Men Harris øh, bliver den centrale figur i bombekrigen under 2. verdenskrig. Men det er faktisk ikke ham, der udvikler øh, strategien. England gik i krig i 2. verdenskrig med den øh, klare målsætning at bombe militære mål. Øh, jernbaner, olieraffinaderier, havne, våbenfabrikker. Man forestillede sig, at man kunne sende en flyvemaskine ud med, et, øh, med en opgave, der hed Ødelæg Simens fabrikken. Helst den og den bygning i Berlin for eksempel. Det var danskeren Morian Hansen med til øh, under det allerførste luftangreb på Berlin, hvor han var agterskytte. Og Morian Hansen, det er ham, som vi kender som... Øh, som... Øh, hvad er det? Øh, Speedway-kører. Og Speedway-kører, Speedway nu ja. taler vi i 2030'erne. Og... Ja, og helt op til verdenskrig. Han meldte så snart krigen kom. Okay. Men pointen her, det var, at hans besætning på det første angreb mod Berlin skulle ødelægge Siemens-fabrikkerne. Og alle andre englænder der blev sendt ud i bombefly i de første kriser, havde helt præcise opgaver med at finde bestemte ting. Og tankegangen var selvfølgelig, at man ville forhindre Tyskland i at producere våben, få dem frem til fronterne. Så det var det, man kunne kalde militære mål, der skulle sættes ud af spillet. Man skal sønderbombe Rigshovedstaden. Hvorfor er det, at man skal bumpe netop Berlin, og ikke for eksempel Ruhr distriktet hvor der er jo rigtig meget industri? Hvorfor er netop Berlin interessant? Berlin, det var tredje trin af det, som blev den engelske hovedoffensiv. De første år fandt de ud af, at de ikke kunne ramme noget som helst. For at sige det ikke specielt overdrevet. Lille smule sat på spidsen, men kun en lille smule. Hovedoffensiven kom i gang i 1943. Der havde Røgel Erfors fået en styrke, som gjorde, at de kunne ramme Tyskland kraftigt. Og der var en progression i de mål, de ramte i 1943. Det første var Ruhrmål. Det var foråret. Det er det, som er gået over i Røgel Erfors historie, som The Battle of the Ruhr. Slaget om ruhr ja. Hvor er, det er Düsseldorf, Delsenkirchen uh, og, Elsen. ja. og Essen. Ja, det er de mål der, som skulle sættes ud af spillet. Det er, det er sådan smedjen for den tyske våbenproduktion. Det er kulproduktionen, det er stålproduktionen. Næste trin, det var Hamborg, som blev sat ud af spillet Operation Gomorra. I sommeren 1943, hvor et af de angreb gik over i krigshistorien som øh, Hamborg, hvor 31.000 mennesker døde i løbet af få timer. Det er der, man hørte om ildstorme. Ja. Og øh, Operation Gomorra, som det hedder, opkaldt efter Bibelshistorien, ja. by, der blev ødelagt af, af Gud, fordi de havde syndet imod hans bud. Ja. Øhm, og det kan man jo se i dag, når man kommer til, til Hamburg. Ja, der er, der er mange nye bygninger. Den er faktisk mere, blev faktisk mere ødelagt end Berlin. Ja, det er rigtigt. Men før det var Mens... faktisk også en, en by, som som, som er gier prøveklud, øh, om man så må sige. Ja, øh... inden for den her, inden den her hovedoffensiv kommer i gang, så går 1942 42 for Røg med at opbygge styrken og udvikle de taktikker som skal gøre det muligt at ødelægge de tyske byer, fordi når man nu ikke fandt, når de fandt ud af at de ikke kunne ramme de militære mål, så, fandt, så gik man over til at ødelægge hele byer med brandbomber. Og det første mål der blev ødelagt på den måde, det var Lübeck øh, i starten af 1942. Palme søndt ja. i 1942 i ja. øh, Lübeck var udelukkende valgt fordi den brændte godt og var let at finde. Brændte godt, altså der var ikke nogen militære installationer i Lübeck, den Nej. gamle hansestad, som mange danskere ingen. jo også kender. Ja, ingen af betydning. Men den havde gamle bindingsværkshuse, som det var fint at sætte i. Lige. Det lyder jo ret brutalt og købisk. Det var brutalt. Det var brutalt. Uh, I starten af 1942 rykkede tyskerne frem på alle fronter. De rykkede frem på Østfronten, de rykkede frem i Afrika. u var ved at strangulere Englands livline over til Amerika. De allierede havde ét våben, der kunne ramme Tyskland direkte. Det var Royal Air Force Bomber Command. Og naturligvis er det brutalt at brænde byer af. Men... Bare for at se, om de kan brænde sig. Ja. ja. Men man, det, det hører jo med i billedet, at Royal Air Force ikke kunne finde en by op til Lübeck, kan man sige. De, de, de kunne ikke finde deres mål. Så man var ved at udvikle de elektroniske hjælpemidler og de taktikker, som skulle gøre det muligt at ramme byerne. Og et centralt element her, det var at, at gå over til at brandpumpe dem. Så kom byen også til at virke som en, en uh, target indicator, som det hedder. En, ja, altså en target indicator, ja. Den kom til at gøre opmærksom på sig selv i natten. Det var der, hvor det brændte. Og øh, en fordel ved, at Lybæk var svagt forsvaret, var, at man kunne bombe fra meget lav højde. Det vil sige, når man bomber og det brænder, så kan alle de andre, der kommer efter... Finde målet nemt. Er det er det det du mener ja. target indicator, ja. indikator. Ja. Okay. De de kom, det blev en del af angrebene senere sådan, uh, med skal vi sige target indicator som flyene havde med og smed ned i helt centralt over Berlin. Altså markerings ja. øh, markeringsplus plus. Ja, okay. Men uh, taktiken med at, at brandbombe bliver blev først afprøvet over Lübeck og var set med engelske øjne en succes, fordi man fik brændt en 30 procent af byen ned. Man vendte aldrig tilbage til Lübæk øh, og bumpede den. Så resten af de 70 der var tilbage, fik lov til at blive stående. Lübæk var ikke et specielt interessant som mål. Man havde fundet ud af, at man kunne sætte ild i byer, og det var så det, man gik over til. Men tilbage til Berlin. Hvorfor, ja. hvorfor Berlin? Berlin var... Øh, verdens fjerde største by ved starten af anden verdenskrig. Så den var under alle omstændigheder et meget stort mål. Den var meget vigtig for rustningsproduktionen, en stor del af den tyske flymotorer, radioanlæg, ubådstrapedoer, den slags blev produceret i Berlin. Øh, i dag er Berlin jo ikke et øh, industrielt sam, øh, centrum, nej. Øh, men det var det dengang. Det var det dengang. Ja. Og det var Siemens og ja. Og andre store borsik og andre store industrielle ja. koncerner, som faktisk holdt til på det tidspunkt. Ja. Og øhm, så der var den her rustningsdel af det. Og så var det selvfølgelig en... Det, var, det nazistiske Tyskland var en meget centraliseret stat. Så alle de vigtige administrative politiske øh, organer, de lå i Berlin. Så man kan sige, symbolspolitisk for Tyskland og nazismen var det et, et vigtigt mål og ramme. Og så var det jo også en stor by, hvor man så skulle kunne ramme beboelsen. Fordi det er vigtigt at huske, at når vi kommer frem til i Berlin, så er vi altså der, hvor at englændernes mål er at stoppe krigsproduktionen. Ikke så meget ved at ramme fabrikkerne. De må gerne blive ramt. Men det vigtigste mål er at brænde arbejderbeboelsen ned. Således at arbejderne vil holde op med at støtte krigen, vil holde op med at gå på arbejde. Og forhåbentlig gøre, gøre oprør mod det nazistiske styre. Så, så det var simpelthen øh, taktikken. Ja. Men britterne skal jo have et... Øh, de har jo et våben. De udvikler våben. Og det våben, som øh, vi skal tale om, også i den her udsendelse, ja. og som måske nogle af lytterne kender til, det er Lancaster-bombemaskinen. Ja. Og øh, Lancasteren... Ja, hvordan, hvem udviklede den? Og kan du prøve at beskrive øh, flyet? Lancasteren er udviklet hos Avro i Manchester. Det er et, et helt igennem engelsk produkt, udviklet under den anden verdenskrig. Firemotoret bombemaskine. Og af de tre typer firemotoret bombemaskiner, som England udviklede under krigen, der var det absolut den mest effektive. Den kunne flyve højere, den kunne flyve med større bombelast. Og på den måde, der var Lancasteren en forudsætning for, at... England, eller Røgle er for bomberkommand i 1943-44, kunne satse på at ødelægge Berlin. Man havde brug for landkasterens rækkevidde og hvad hedder det, kapacitet med hensyn til at bære bomber. Men nogle sten, Hansen. Ja. Jeg, jeg har, når man læser din bog, så får man at vide, at det faktisk er kvinder, der har, blandt andet kvinder, der har ja. lavet den her maskine. De har gået og nittet. Ja. Øh, Maskinen, Hvad er det for en produktion, der finder sted? Hvordan Det skal gå stærkt, kunne jeg ud fra? Det skal gå stærkt, fordi øh, der var rigtig mange landkaster, der blev skudt ned under krigen, så der skulle hele tiden nye til. Øh, i, I de krigsførende lande, der, der kom kvinder i varierende omfang ind i produktionen, og i England var der rigtig mange piger inde i, i flyproduktionen. Mænd kunne så blive frigjort til at, at komme til fronterne som soldater. Og det var jo civile, de her kvinder, som lærte en bestemt arbejdsoperation og skulle gentage den mange gange. Og det var for eksempel at nitte. alle de her nitter sammen, som en landkaster nu består af. Og når man i dag går og kigger på en landkaster tæt på, så kan man godt se, at de der nitter ikke, de sidder selvfølgelig i bestemte mønstre, men de sidder ikke nødvendigvis 100% systematisk. De er sådan ikke snorlige alle sammen? Ikke snorlige alle sammen, nej. Og det, det er fordi, det her altså gå stærkt. Sådan en øh, Lancaster, den har nogle øh, Rolls-Royce-motorer, ja. som er vel også er rigtig gode, som har også sidder i Spitfires og ja. Mosquitoes. Det var den måske vigtigste engelske motor under anden verdenskrig, Rolls-Royce Merlin, som jo også af de amerikanske Mustangs og gjorde det til en effektiv flyvmaskine. En 12-cylinder rækkemotor og er øh, meget, meget høj kvalitet. En af de helt markante forskelle på Nazi-Tyskland og... England. Det er kvaliteten af motoren i produktionen, og den forskel i kvalitet, det afspejler, at Tyskland var under et enormt pres, blandt andet som følge af bombningerne. At, øh, hvis, men Jeg snakkede med en, der vedligeholder gamle Messersmith, eller der er der benz til Messersmith her i, for et par måneder siden, og han sagde, at når vi kommer hen efter 19, slutningen af 1943, så er de ikke ret gode mere. Metallet er ikke godt nok. Og det, der blev produceret over i England, det var altså Rolls-Royce motorer absolut højeste kvalitet. Og det var så med til at give æ, landkasteren de her vældige kræfter. De øvre engelske bombefly, de fløj med stjernemotorer. Øh, og øh, de, øh, de præsterede ikke det samme som landkasteren. Så øh, hvor mange er der ombord på sådan en landkaster? Der er syv mand. Der er syv mand i en engelsk bombe -maskine. Øh, Vi kan jo tage dem ud fra, fra, fra snuden af. Aller for os, der ligger bombekasteren på maven og kigger ud gennem en glaskubbel. Det er ham, der skal kaste bomberne, når man når frem over målet. Og undervejs, der sidder han og hjælper navigatøren med at se, at vi nu ind over en kystlinje, kan du få øje på en flod og sådan noget der. Det foregår om natten, det her. Så går vi op i cockpittet. Der sidder piloten i sin stol og styrer. Han er spændt fast, og han er den eneste besætning der er spændt fast. Alle andre, de øh, sidder bare på deres stole eller ligger og går rundt omkring. Ved siden af piloten er der en flyvmaskinist. England var selvfølgelig også presse under en verdenskrig, så man havde ikke råd til at uddanne to piloter. Derfor havde man en mand med kortere uddannelse, som stod for alle systemerne i flyet. Motorer, brændstofbeholdninger og den slags. Det var flyvmaskinisten. Og han arbejder sammen med piloten. Nogle flyvmaskinister stod op på hele turen. Andre satte sig ned på en lille klapstol nu og da. Så går vi tilbage... Der sidder så i et lille aflukke bag et forhæng, og det her de er altså inden for meget få meter. Man skal ikke gå mange skridt, så dunker man ind i de andre. Der sidder så med siden til øh, en navigatør, som skal sørge for, at flyvemaskinen kommer frem og tilbage. Og de her navigatører i Air for vores bombercommand, de havde jo et meget stort ansvar, fordi man fløj om natten og kunne ikke se de andre. Så der, på et angreb mod Berlin, der er det 500 eller 600 eller 700 navigatører, der alle sammen skal finde byen. En amerikansk formation i dagsly, hvis den første finder det, så følger de andre bare med. Ikke? Øhm, bagved i navigatøren, i et andet lille aflukke, der sidder øh, telegrafisten, som sørger for at kommunikere frem og tilbage med øh, England. For eksempel modtager han en, for en ny vejrudsigt, hvis man synes og opdage, at vinden udvikler sig anderledes end, end det, Eller, det er planen. Og det er jo efterår vinter øh, 1943, ja, så, så der sker jo noget. Som der sker noget. Og, og, og hvor højt er vi op? Øhm, vi skal lige have øh, skytterne med bag. En, der sidder på ryggen bagerst, og så ham, der sidder aller yderst bagerst, øh, akterskytten, som sidder i øh, sit lille bur med fire maskingeværer allerlængst bagude. Hvilke, hvad, er det, hvad er det for en kaliber, øh, han skyder med? Han skyder med 8 mm. Det er almindelig riflekaliber. Det, det er ikke særlig kraftigt. Og det er, det er der en del, der har sagt, at de engelske bombemaskiner egentlig var for svagt bevæbnede. Hvordan kommunikerer de? Øh, det, man kalder intercom i en flyvemaskine, det er med hovedtelefoner på, som man så snakker igennem. Øh, ind i sådan en langkaster, eller for den sags skyld også andre bombefly på den tid, er der et helvede spektakel for at se det ud. Øh, de der fire 12-cylinder Road Service Merlin, de er ikke lyddæmpede. Der er ingen lyddæmper på dem. Okay. Der er 12 udstødningsrør gange 4, som bare knaller larmen ud. Og det, der er mellem piloten for eksempel og udstødningsrøren, det er cirka hvad skal vi sige, 3 meter og så 1,5 millimeter aluminium. Det er det, der er. Flyet er ikke isoleret mod lyd eller mod kulde. Hvad gør man så, når man er oppe i måske 10-11 km højde? Äh, Lancaster flyver typisk i 6.000 meter til 6.500 meter. Det er 6 km højde? 6 km højde. I den flyvehøjde er der her i vinterslaget om Berlin, der er en, typisk en 40-graders minus udenfor. Og øh, det vil sige, at i de bagerste akterskyttene, han sidder i minus 40 grader. Så han skal have en opvarme, elektrisk opvarmet flyvedrag på. Og i hans ildslange, øh, der den skal han banke på med jævne mellemrum fordi at øh, væsken i udåndingsluften sætter sig som is lige så stille og blokerer ildslangen. Hvad gør han hvis han, han ikke kan trække vejret og... forhåbentlig opdager han for det første banker han på den her banker han isen løs mm. så, så, så går det som regel. Hvis ildtilførelsen af en eller anden årsag svigter så er det, det er farligt ved iltmangel at man ikke altid opdager det Før det er for sent. Ja, eller før man begynder ikke at kunne fungere ordentligt, så man fungerer måske på kraft. altså kraft. Man op... mister bevidstheden, ja, eller ja. døser hen, og så ja. videre. Men altså, ellers der må man kontakte de andre, og så sige, at der er noget galt med ilden, øh, gennem hovedtelefonen, og så kommer der en ned og hjælper. Øh, eventuelt så afbryder man missionen, hvis det er sådan, at man ikke kan få ilten deroppe. Helt lavpraktisk, så beskriver du også, at det er det med at komme på toilettet. Det gør man faktisk ikke. Det gør man ikke. Og derfor så, og vi ved jo alle sammen, hvis, øh, hvis man drikker meget og spiser meget, ja. så skal man måske på lidt på tidspunkt. Så hvad gør man så? Jeg snakkede jo med en gammel aktorskytte på Royal Air Force, Spinbrook, den nedlagte flyvestation, som jeg var omkring. Og han sagde, at hvis man stod på listen over dem, der skulle flyve om aftenen, så holdt man op med at drikke, fordi man ville ikke på VC. Der var det her tørkluset øh, lige inden for døren, øh, bag i, i flyet, øh, man kunne sætte sig på, hvis man nu havde lyst til det. Men risikoen var jo altid, at der skete noget dramatisk, lige præcis når man sad der. Og så var det under alle omstændigheder upraktisk, ikke? og så er der også kulden. op og foran i Lancasteren, der kommer der noget varme ind, men... Øh, som der er en, der har sagt, øh, det bliver aldrig en rigtig varm flyvemaskine. Når vi fløj rigtig højt over 6.500 meter, og bomberne var smidt, og måske var på vej hjem, der kunne der godt sætte sig på instrumenterne. Det var selvfølgelig en Lancaster flyvemaskine som i en lyd, der optagede i vor tid. Øh... Sådan en landkaster der, hvornår, når de tog afsted fra ja, mange britiske øh, flyvepladser, hvornår var de anlagt? Øh, hvornår fandt man på at sige, nu skal vi til at bombe Tyskland, så nu vil vi have nogle, flyve, nogle flyvepladser? Og hvor mange var der i øvrigt? Altså, fra 1938 til 2. slutning, der blev der anlagt 560 flyvepladser i England. England er fem og en halv gang så stort som Danmark. Så slag på tasken, så svarer det til, at vi her i Danmark under besættelsen, skulle have anlagt 100 militære flyvestationer. Øh, at plads til dem. Øhm, Royal Air Force Bomberkommand havde omkring en 50 flyvepladser i det østlige England. Øh, sådan Yorkshire, Lincolnshire, Cambridgeshire, der lå de, øh, sådan passende til at kunne flyve til Tyskland. Og øh, når, når sådan et, et, et fly skulle afsted, så kommer man jo ind på den her mærkelige form for krigsførelse, som højteknologisk krig er, at det handler om Olietryk. Det handler om, komp om kompressoren virker ordentligt. Det handler om øh, at tjekke instrumenter, våben, øh, elektronisk udstyr. Øh, så kører man ud til startbanen, og der, skal, øh, der styrer den ligesom en lastbil med trykluft på hjulene. Øh, så hvis man bremser for at styre den øh, på de to store hovedhjul for at dreje den, det må man ikke gøre for meget, så bruger man trykluften op. Så derfor så drejer man den med propellerne på de yderste motorer, som så, så giver mere eller mindre gas. Uh, og det skal man så forudse, vej af 30 tons, når den skal ud til start. Så der er noget energi i de MP bevægelser der. Det vil sige, Ole Sten Hansen, det du fortæller, det er, at der skal kompenseres helt vildt meget. Helt vildt. Og, og, det, og, og det vil være sådan noget, som erfarne piloter i vore dage formentlig vil kunne. Men dem, vi sender op her, altså dem, som ryger op, det er jo, det er jo knægte på en 21-22 år. Ja, det er det. Og så lang uddannelse har de heller ikke. Altså de har, når de kommer ud på operationer med landkaster, så har de kun en lille smule mere end en dansk erhvervspilot har, når han har fået sit certifikat og lov til at flyve en tomotoret flyvemaskine med et, et, et få passagerer i. Øhm, Landkasterne er også langt, langt vanskeligere at starte end en moderne flyvemaskine. Så det er slet ikke givet, at en moderne jetpilot vil kunne starte en landkaster uden en grundig omskoling. Flyet er sammenlignet med moderne fly, så er det undermotoriseret. 5.500 hestekræfter er vildt i 1943, men sammenlignet med at skulle slæve 30 tons flymaskine op i dag, så vil man sige, at det er alt for lidt. Så startløbet i sådan en landkaster, der, det er i virkeligheden en dybt koncentreret proces, hvor der bliver kompenseret for de mindste bevægelser hele tiden. De store propeller, de fire store propeller, vil trække flyvmaskinens skråt af banen. Skævt. Skævt, simpelthen. Så derfor giver man kun gas på den ene side til at starte med, for at kompensere for det skævtræk. Efterhånden som så, så luften strømmer ned over rårene på flyvemaskinen, siderårene, som man kan så kan holde kursen med, så, øh, så kan man give gas på de andre motorer, fordi man så kan kompensere for det. Den har halehjul og to hovedhjul, så det vil sige, at den kører frem med den her store vinge skråt stillet frem mod vinden. Derfor vil piloten godt have halen op, så når han begynder at få fart på, så løfter han halen. Fint nok. Men øh, hvis der er en lille smule sidevind, så begynder flyvemaskinen at dreje som en værhane omkring hovedhjulene. Så det skal han nu kommentere for. Når han så når op på 90 knop i den her proces, og det er en... 180. 100, 100, ja, 150-70 stykker. Øh, så kan landkasteren overtales til at lette og så trækker han lidt tilbage, og så stiger den langsom, langsomt op sammenlignet med en moderne flyvemaskine. Og så begynder man at kunne trække hjul op og reducere luftmodstanden. Det sker med håndskraft? Æ, nej, det sker med... Det, det sker... Øh, jeg ved ikke engang, om det er elektrisk no. eller hydraulisk, ja. men jeg tror faktisk, det er hydraulisk. Æ, når de hjul så kommer op, så begynder man at kunne accelerere. Men det er først, når man kommer op på 145 knop, at flyet faktisk kan flyves på tre motorer. Hvis der er en motor, der dør i den fase, man letter ved 90 knop til man når 145 knop, så, så vil det blive trukket skævt i jorden. Og det, det er ikke noget man kan ikke gøre noget ved det. Piloten må bare tage det, som en vejrhusrisiko, og alle de andre må stole på, at øh, de der fire Rolls Royce Merlin, de kører. Det er bad luck. Ja. Og man ved simpelthen, og der dør jo 8.000 mennesker under hele krigen. Altså, ja, ved trænings, træningsflyvninger. Ved træningsflyvninger. Ja, og det afspejler jo også, at de er svære at styre de her, og de skal lære at styre min i fart. Der er faktisk også en hel del, der, der ikke når hjem, og blandt andet ved start og landing simpelthen øh, omkommer. Ja, altså det mest forbløffende er egentlig, hvor få, der omkommer ved start og landing. Fordi øh, det er svære maskiner at starte, og de er også svære at lande. Og der skal man tænke på, når en, en, en 22-årig knægt kommer hjem med sin landkaster øh, om morgenen efter at have togt over Tyskland, så har han haft en hel dag før, hvor han gik og vidste, han skulle ud og flyve på en livsfarlig operation. Så har han siddet otte timer om natten i en landkaster i larm og spetakkel og har styret. Og så kommer han hjem, og så er det jo sådan set fair nok, hvis man er ved at være lidt småtræt. Mm. Der skal man så ned, måske også i dårlig vejr, lave skyer og finde sin flyveplads, hvor der er 400 andre flyvemaskiner over Østingland, som ligger og cirkler for at komme ned på de rigtige pladser. Og derfor der kan man sige, at øh, det forbløffende er ikke, at det samtidig gik galt ved starterlanding. Det forbløffende er, at det så ofte det gik godt. Hvad tid tager man afsted? Det svinger meget. Øh, fordi man skal jo ikke komme på det samme tidspunkt hver aften. Øh, så bliver det alt for let for tyskerne at regne ud, hvornår det foregår. Øh, det angreb, jeg beskriver i bogen, der tager de afsted ved fire tiden Mellem fire klokken fem om eftermiddagen. Det er 2. december. Og det vil sige, at de... 2. december 1943. 1943. Øh, det er det femte store angreb under det, som hedder Slaget om Berlin. Og der letter de i, i solnedgangen. Når de kravler op over skyerne, der var meget skyde den dag, når de kravler op mellem og over skyerne over Østengland, så har folk, der fløj den, den nat, beskrevet, hvordan at, at de var farvet røde, og solen sank ned mod vest. Og der er der så et, et der er en, en navigatør, som har sådan en synes jeg meget, meget flot måde at beskrive på, hvordan de flyver østpå hvor han siger, at over mod, altså mod Øst stiger natten op majestætisk og overvældende ensom. Og en nat kan jo ikke være ensom. Øh, han beskriver sin sindstilstand. Fordi hver eneste engelske flyver sad meget alene i den her mørke flyvemaskine i den mørke nat. Sådan en, en, en akterskytte, han havde jo næsten ingen kommunikation med nogen. Han er ikke ret. Man, man sad ikke og småsnakkede. Og hvor lang tid tog det her En tur til Berlin tog syv, en halv, timer, som... En typisk tur, kan vi sige. Men nu er vores landkaster. Hvor, hvor mange er de taget sted den her 1. Øh, december? Den 2. december, der er der... Øh, den er et godt eksempel på, det er derfor, jeg har valgt den, øh, at den er et godt eksempel på de udfordringer, Røg Lærfors havde med at bump Berlin. Det var planlagt over 600 fly, skulle afsted. Men uh, Halifaxerne oppe i 6. group i Yorkshire, de kunne ikke komme afsted, fordi der var toge. Halifaxerne er også en bombemaskine. en bombemaskine, Men, men, men, men der, er, der er knap så god. Knap så god. Blandt andet flyver den lavere end Lancaster. Og det giver det tyske forsvar bedre mulighed for at ramme den. Den er simpelthen mere sårbar. Ja, og det kan man se i tabstatistikkerne. Uh, men lang der var ikke ret mange Halifaxer, der kom afsted den 2. december, fordi at der var toge i Yorkshire. Så der er en 450, der flyver ud over den engelske kyst. Og på vej ud over kysten, og på vej ud over Nordsøen, og lidt ind over den fjendtlige kyst ved Holland, hvor de flyver ind over, der er der sådan cirka en 50, der vender om med alverdens forskellige tekniske problemer og fejl. Sygebesætningsmedlemmer, øh, problemer med ildudstyr for eksempel, problemer med motorer. Der er nogen, der har et, et nyt radar om bord, som ikke må falde i tyskernes hænder, hvis det ikke fungerer, kun fire fly, øh, og der virker det ikke. Så de vender om, som de skal, undtagen en enkelt, som ikke gider det her pisse radaranlæg længere. Øh, nu vil han altså i sin tur overstået. De skulle flyve 30, sådan en besætning, og nu har han vendt om flere gange med det der anlæg, der ikke virkede, så han forsatte, selvom den fine nye radar ikke virkede. Altså 30, og så havde man, så skulle man ikke gøre det der mere. Det var simpelthen en tur. Turnus. En turnus, ja. En, en tur, som de, det hedder i uh, Tour Operations eventuelt. Ja. Uh, man fløj 30 turer, så fik man en halvårs pause med at træne andre, og så fik man 20 turer til, og så havde man opfyldt sin kontrakt med Røg Lærfors, hvis man ellers overlevede. Og nu er vi på vej ind over Europa, eller ind over Holland, og der er jo et tysk luftforsvar. Der er faktisk en forsvarslinje. Hvad er det? Tyskerne, da landvandet vandskrig brød ud, så var der ikke rigtig nogen forsvar mod natbomber. Og man havde heller ikke forestillet sig, at det ville ske i stor stil, at man kom og bombede om natten. Så det tyskerne udviklede de første kriser det var et, en hel række æderkoppespind fra Danmark ned til, til den franske atlanta Hvor hvert æderkoppespind, kan du sige, består af en radar med relativt begrænset rækkevidde, 20-30 km, som finder en bombemaskine og finder en natjager og parer de to, så den fører dem sammen, sådan så, at bombe, jæren finder bombemaskinen i natten og skyder den ned. Det system var ved at bryde sammen, eller det var i princippet brugt sammen den 2. december, hvor at jeg fortæller om. Så der var det her uh, himmelbætszonen, som de hedder, med natjærer og radar knyttet sammen. Der var enkelte, som var operationelle den nat. Himmelssængszoner. Himmelssængszoner, ja. Det, som tyskerne var gået over til her den 2. december, det var at sende ind i den her strøm af bomber, der var på vej, og følge med dem og skyde dem ned undervejs. Det var et effektivt system, og det var det, som øh, englænderne, der var på vej her den 2. december, var oppe mod. Det, som så var deres held den 2. december, det var, at øh, en hel del af de tyske jægerflyvepladser også var ramt af tåge og nedbør og dårlig vejr. Så nogle af de allermest erfarne tyske jægerpiloter, ikke kom på vingerne. Achtung! Achtung. I lytter til Hitlers æseløer, et program om 2. verdenskrig, bøger om 2. verdenskrig, og i dag så er det en bog, som er skrevet af Ole Sten Hansen, som er oversætter og historiker og forfatter, der hedder Bombemål Berlin, som udkommet for nyt nordisk forlag Arnold Busk. Og øh, vi er i gang med at beskrive den 2. december 1943, hvor en, øh, flere hundrede maskiner er på vej ind over øh, ja, Europa eller Nordeuropa. Øh, og nu nærmer sig Berlin, som er målet for nattensbombninger eller aftensbombninger. Øh, hvad sker der nu? Tyskerne ser jo, at, øh, at der er en, en lang række fly på vej. Så det ved de godt. Den flyver ind over Holland, ind over Nordtyskland. De styrer om diverse store byer med hensyn til luftvandsil fra, fra jorden. Og de er på vej mod Berlin. Det tyske forsvar kan alligevel ikke vide, det er Berlin. Berlin er lige blevet bombet fire nætter kort for inden. Så når den nu femte nat er på vej mod Berlin, så kan de gætte på, ja, det ser ud som om den kurs mod Berlin, men det kan være, de drejer mod Syd, Magdeburg, Leipzig, andre byer. Men de vælger altså på et tidspunkt her at, at sige, at det må være Berlin en gang til. Og det er meget vigtigt for det tyske forsvar at regne ud, hvad der er målet. Fordi de tyske natjæger, som skal op og skyde de her bombefly ned, de er, de er selvfølgelig frygtelig farlige for bomberne, men de er ikke vildt overlegne på præstationer. Og, for, og det skal så forstås derhen, at øh, det er svært for dem at finde bomberne i natten. Selvom de har radarer, selvom de har radarer på jorden, så øh, øh, viser det sig, når man går i detaljer og studerer det her, at rigtig mange tyske jægerpiloter faktisk aldrig nogensinde finder bomberne der. Den her nat, der er det cirka 130, der bliver sendt afsted, blandt andet også fra Kastrup i øvrigt. Øh, og det er kun omkring 30 af dem, som finder bombefly og skyder på dem. Det tyske luftforsvar med, med fly, hvad er, hvad er det for nogle fly? Som... Det er, de vigtigste er Messerschmitt 110 og Jungus 88, ind egentlig tunge jæger eller bombefly, som så er blevet udrustet til natjæger, det vil sige, at de har fået radar ombord, og, og så selvfølgelig deres tunge bevæbning. Men sådan en fly som Messerschmitt 110, øh, som ikke oprindeligt er tænkt som en natjæger. Æh, når den får den her, det her vældige tøjstativ eller juletræ ud foran med radarantenter, der stiller, det sådan, ser det ud. sådan ser det ud, ja. Æh, det giver så meget luftmodstand, at dens fart bliver sænket med 50 km i timen. Og det vil sige, så at længe en messersmith 110 stiger, så flyver den langsommere end bombeflyende. Og derfor så skal dem, der regner ud, hvor den messersmith skal intercepte dem, eller øh, fange dem, øh, de skal jo gætte på, hvor vil det være henne, for man kan ikke flyve efter dem. Man må flyve foran, og så prøve at ramme, hvor de nu er. Og Messersmithen har også kun tre timers flyvetid. Så øh, den kan ikke hænge op over Tyskland i mange timer vent på, at de bombefly kommer. Så det er et, et øh, kvalificeret gaderi for det tyske forsvar, hvor man skal sætte de her fly hen. Er de gode til det, tyskerne? Ja, det er de jo i den forstand, at, øh, at England mister frygtelig mange bombefly. Men det er ikke sådan, at øh, nogen operation, altså der, der var aldrig, det forekom aldrig, at det engelske bombefly blev forhindret i at bombe det, de skulle. Øh, det var en udmattelseskrig i luften, hvor det gik ud på, at man skulle lidt færre eller lidt flere ned, og så tippede balancen til den ene eller den anden side. På jorden står der jo også en øh, flakbevæbning, og blandt andet i Tiergarten omkring zoologiske, den zoologiske have, ja. i øh, det, det, vi kalder West Berlin i dag, hvor jeg tror ja. rigtig mange, næ nær Kurfürstendam, øh, der er der sådan et, øh, ja, et flakbevæbning, hvor rigtig mange Berlinere søger hen, fordi der er sådan rimelig sikkert. Øhm, det... Hvad er det, man skyder med der? Der skyder man med 128 mm kanoner. Kan man ramme noget? Det er jo langt fra sikkert, men når, når bombemaskinerne kommer ind over byen, så skyder det tyske luftforsvar øh, granater op i tusindvis i den flyvehøjde, hvor man ved, de er. Og der eksploderer de op. De er sådan en 20 sekunder om at komme derop. Øh, så man ved ikke, om man rammer noget. Før krigen havde man regnet ud matematisk, at der skulle omkring 50 skud til for at skyde en ned. I praksis så endte man med at sige, at det er et sted mellem 3 og 16.000. Det vil sige, det er, man, og er, det er en meget, meget stor fejlmarken, kan man sige. Hvor mange gange det... skal sådan skyde i minuttet, sådan en? Det ved jeg faktisk ikke. Okay. Øh, men, øh, men det er tusindvis, og er der tusindvis af, af granater, der bliver sendt op mellem bombeflyene. Øh, de bliver jo også forsøgt oplyst med lyskaster. Hvis det er sådan, at en bombemaskine bliver fanget i lyskasternes øh, lange søjler og fangerarme, så øh, begynder man at skyde præcis efter den. Så kan man se den, og så rammer det flag, der nu står i nærheden, skyder sig efter den der. Britterne har jo også noget elektronisk jamming, og de smider sølvpapir ned og sådan noget for, for at stresse tyskerne. Ja. Hvad, hvad går det ud på? Det går ud på at genere de tyske radarer. Øh, og det var første gang, det blev brugt. Det var under 2. verdenskrig. Allerførste gang mod, mod Hamborg i sommeren 43, Men det blev også brugt mod, øh, i, på flyvningerne mod Berlin. Og det er nogle lange strømme så når de bliver smidt ud, så sender de ekoer tilbage fra radaren. Og det vil så sige, at øh, radarerne bliver fuldstændig overvældet af signaler, hvor man de ikke kan skælne, hvad der er flyvemaskiner og hvad der er staniol. Øh, det var jo for at, at alligevel at fange bomberne, at tyskerne måtte erkende, at jamen, vi kan ikke skælne de enkelte bombefly, men vi kan jo godt se, hvor de alle sammen er. Vi kan jo se, hvor den bomberstrøm er, for det er det, alle radarikonerne er. Og så sender vi så vores jægere op i den sky af ekor, og så finder de bomberne lige. Alle i det her land vil dem føre til farlandsdømmet. Hinter det gæt for det nærmeste stående. Disse kan vi tildele et slået hjem. Du lytter til Hitlers asløjer på Radio 27, et program om bøger om Anden Verdenskrig med Jarl Kåre. Ole Hansen, hvad er det for noget djævelskab, man har i de der bombemaskiner? Hvad, hvad er det, man smider ud over civilbefolkningen i Berlin? Det er 2 to tons og 4 tons sprængbomber, som har det ene formål at lave en vældig trukbølge, som blæser vinduer ind og blæser tagsten af. Derudover, så smider man 100.000 vis af små To kilos brandbomber, som falder ned i alle de her lofter, hvor tagstenen er væk og sætter ild i tingene. Så først så fjerner man taget, og så smider man brand, brandbomberne af? En en der havde typisk en last på en to tons sprængbomber, og så havde den godt tusind brandbomber med. Så kan vi gange det med de 400 landkaster, der er ind over Berlin den 2. december for eksempel. Så er vi oppe på 400.000 brandbomber. Og det var selvfølgelig svært at slukke for dem nede på jorden, ikke? når der kommer så mange. Var er andre ting? Det var de vigtigste. Det var, det var, så er der, så er der forskellige variationer. Nogle af brandbomberne har en lille man kan kalde en lille håndgranat indbygget, sådan så at det var hver 10 af dem. Så at man aldrig ved at dem der nu går og skal slukke de her brandbomber, de civile i husene, brandvakten og, og hvem der nu kommer op og får hjælp, de ved ikke om det er en af dem der pludselig springer og slår en hjælp. Det, det gør det selvfølgelig lidt mindre attraktivt at komme hen og slukke de der brandbomber. Og så får du, så får du branden lov til at brænde ud, kan man sige. Yeah. Ja. Og så var der også nogle med fosfor i, som meget ofte omtales, fordi fosfor er noget djævelskab. Det, er, det, det klæber til huden, og det, det røgen er giftig og sådan noget der. Men de aller, aller vigtigste bomber, det var, det var de der små 2-kg brandbomber, som der faldt så utrolig mange af. Og det man gør, det er jo, at man smider et markeringsblus. Der er nogen. I, i, i begyndelsen af den her kæde af landkaster, som smider et markeringsplus, og så kommer alle de andre og oven i. Det er rigtigt. Lykkes man med det den, den 2. december 1943? Det, det, det lykkes ikke, øh, fordi øh, navigationshjælpemidlerne øh, er, så, er så primitive på det her tidspunkt, at øh, de driver mod syd. De erkender, de fleste landkaster den er kendte ikke, at, øh, at vinden havde... Øh, at vinden var skiftet og anderledes en forudsagt. Så de fleste bomber den nat faldt syd for byen. Der var nogen, som erkendte fejlen. Men den helt store udfordring for Royal Air Force i slaget om Berlin i vinteren 43 1944 det var stadigvæk at finde byen. Selv en by så stor som Berlin. Det meste besætninger så næsten aldrig byen. De fløj over skyer på næsten alle angreb. Og det vil sige, at det, de bombede, det var de her lysbus, der hang over skyerne. Og om angrebet lykkedes eller ej, det, det var jo så et spørgsmål, om de her lysbus hang rigtigt. Og det gjorde de i mange tilfælde ikke. Der er også en, der skal finde bombemålet, altså bombeskytten. Hvad, han, hvad skal han kunne, og hvad er sådan... Bombeskytten skal... Han skal bare bombe lysbus han, han, skal, han, skal, han skal bare se, der ligger der er et grund og der er grønt og hvor, hvor ser det ud til at være bedst, og hvis der er huller i skyerne så er der Han ligger i et vildt forvirrende øh, billede af blinkende lys og lysblus og eksploderende flakgranater øh, og skal holde hovedkoldt og skal holde hovedkoldt. Og øh, derfor var bombeskytten ofte en officer. Øh, man kan sige at bombeoffensiven mod England eller mod Tyskland selvfølgelig, det var en kæmpe indsats for det engelske samfund. Det, det kunne aldrig være ført under et skattestop. At Det krævede så mange amerikanske lån og så mange råstoffer udefra at bygge flyvemaskinerne og få flottet til Tyskland. Og det var så i de der helt afgørende sekunder, hvor man skulle ramme med bomberne, at der måtte bombeskytten altså ikke få kolde fødder og smide dem for tidligt. Det går selvfølgelig ud over dele af Berlin, øh, måske ikke helt det omfang, som øh, britterne havde håbet på. Nej, de kommer til at ødelægge cirka en sjæt del af Berlin den vinter. De havde håbet på at ødelægge det hele. Men øh, oppe i, i luften, der hænger landkasterne jo, og de, øh, de er jo også udsat. Ja, hvad er egentlig overlevelseschancerne for en, øh, at flyve sådan en øh, landkaster? De engelske besætninger som gennemsnit havde cirka 25 procent chance for at slippe igennem øh, deres første tour of operations. Altså de første 30? De første 30, ja. Øhm, nogle af dem døde jo så i, i luften. Nogle døde ved, ved flyulykker, Nogle blev skudt ned øh, og, og blev taget til fange. Men, Men alt, omkring 50 procent dør faktisk øh, ja. i luften. Ja. omkring små 10 procent ved flyulykker. Ja, og det er, øh, det er jo gennemsnit. Hvis vi tager sådan noget som den her fase af, af, af bombekrigen, som hedder om Berlin, der var der altså i skadrille, hvor det i praksis næsten var umuligt at overleve sine 30 ture, fordi tabene var så store. Så øhm, chancen for at overleve i, i luften over Tyskland i vinteren 43-44, den var absolut minimal. Og det vil tale om, der er også flere, der overlever og bliver invalider, ja. og så har vi slet ikke regnet de psykiske skader med. Nej. Og de har vel alle sammen været psykisk skade på en eller anden måde. Det er svært at sige. Altså, jeg har snakket med flere krigsveteraner i tidens løb, og det er min ærlige overbevisning, at der er folk, der kommer igennem uden psykiske skader. Men der er rigtig mange, der kommer med psykiske skader, og det er ikke noget, man har talt om. En engelsk forfatter har beskrevet i sin bog om bomberkommandoen, hvordan en veteran kører ham til stationen, det er så allersidst i bogen, og veteranen siger til ham sådan, lige inden han går, forfatteren der, er der nogen af de andre, der har fortalt, at de havde meget redt om det. Kan man sige, hvem der vandt slaget om Berlin? Det er jo blevet kaldt et slag, fordi i Røg Lærfors historie, der var man godt samle sådan nogle rækker af bombeangreb under en, en fælles betegnelse, og så er det så blevet slaget om Berlin. Og der var jo også lagt op til fra Bomber Harris side, at det skulle afgøre krigen. Det var det, der skulle vælte Tyskland, så de ikke kunne. Og set i den kontekst, så må man jo sige, at det lykkedes ikke for englænderne, at det lykkedes ikke for Bomber Harris, det som han havde tænkt sig. Men slaget om Berlin, hvis man ser det som en del af den lange nedslidning af det nazistiske Tyskland, som var nødvendigt for at vinde anden verdenskrig, så kan man ikke se det som en fiasko, øh, som nogen har haft en tilbøjelighed til at sige, fordi Harris ikke opnåede sit mål med at vinde krigen alene med det slag. Det var en del af den nedslidning, som gjorde, at for eksempel, jeg nævnte før, at de tyske flymotorer havde dårligere metaller, øh, og de sidste fly... Pluemotoren i, i slutningen af en verdenskrig var dårlig i Tyskland. Hele den nedslidning af Tysklands evne til at føre krig, der var luftkrigen en, en central del af det. Men det præcise mål at få Tyskland til at overgive sig, i, eller give op, ja. i, øh, mislykkes. Og, man, og, og, og hvornår slutter egentlig det, du kalder for slaget om Berlin? Det slutter i, i marts 1944. Men man slutter jo ikke med at bombe Berlin. Det fortsætter faktisk. Og så fortsætter i til... amerikanerne går i gang med at bombe Berlin øh, og, og laver en række store angreb i, øh, i 1944 og ind i 1945. Øh, der taler vi om over 1.000 fly. Englænderne havde aldrig over 800. Og det er så de flyvende fæstninger, fest, B-17 og ja. B-24? Ja, bombefly. Det er dem, der bliver sat ind der. Og på det her tidspunkt, der har man også stort set fået nedkæmpet øh, tyskernes øh, luftforsvar, i hvert fald i luften. Ja. Man får luftherredømme over Man får det. Altså, det, er jo det Amerikanerne har et lidt mere bredt perspektiv på deres bombekampagne. De regner ikke med, at den alene kan vinde krigen, men et meget væsentligt element i den amerikanske luftkrig mod Tyskland og Berlin, det er at nedkæmpe det tyske flyvåben, så man får luftherredømmet, så man har det under landkrigen ind mod Tyskland. Og det, er jo det, det lykkedes jo. Den sidste luftalarm, den øh, lyder den 30. marts øh, 1945, og så starter det, man kan man sige, slaget om Berlin på jorden, øh, ja. hvor at øh, Sovjetunions øh, herrer øh, forsøger at få, at, få for, at få en kapitulation øh, igennem i, i, i, i Berlin. Øhm, den dag i dag, så, så finder man jo stadigvæk ueksploderede bomber i Berlin. Vi finder uhyggelige mange. Hvor meget blev egentlig kastet ned over Berlin øh, siden? Ja, siden? Jeg kan ikke de præcise tal, men øh, det er hundredvis af bomber, man har fundet hvert år siden. Det er efterhånden sådan, at øh, man finder mere i Berlins udkant nu, men det er stadigvæk sådan, at man laver et stort byggeri i Berlin. Hvis der ikke har været råd den den jord siden 2. verdenskrig, så skal man kigge efter. Og det er også rigtigt at sige, at nu kommer mange danskere til Berlin, at det er jo stort set, der hvor bomberne rigtig fald og bliver ødelagt, det kan man også se, når man er i Berlin, det ja. er det, midten, det er det gamle Vestberlin, øh, altså de centrale områder, fordi omkring øh, øh, 70% stod mere eller mindre stadigvæk. Altså Berlin ja. var ikke den by, der var mest ødelagt, der skal man se Essen i, i, i, i ruttestringet, ja. og i virkeligheden også Hamburg, der ja. blev mere ja. ødelagt. Altså Berlin øh, blev ikke så ødelagt, som de allierede gerne ville have haft den til at være. Og, og der er det fuldstændig rigtigt, det er de centrale dele, det er de vestlige dele, det er der, at flyene især kom fra. Så kommer man nordpå, sydpå, østpå, så er der flere gamle huse end øh, i vest. Ole Sten Hansen, tusind tak, fordi du kom her i Hitlers Æsler og fortalte om Bombemål Berlin, som er titlen på din bog, som lytterne kan næstodere og læse videre. Den udkom på nyt nordisk forlag, Arnold Busch. Tak skal du have. Vel tak. island. Whatever the cost may be, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall never surrender. Det var alt for nu i Hitlers æslehør, et program om bøger om den 2. verdenskrig. Mit navn er Jan Kåre. Husk, at du kan podcast det, dette og alle andre programmer her på Radio 24. /7. Tak for nu og på NU. I give you a op på. So well, in dignity and freedom dwell. The worlds may change and go awry, while there is still one voice to cry. There'll always be an England, while there's a country lane where a cottage small beside a field of grain There'll always be an England while there's a busy street Wherever there's a turning wheel a million marching feet Red, white What does it mean to you? Surely your proud shouted aloud. Britain's away. The empire too. We can depend on you. Freedom remains. These are the chains. Nothing can break. There'll always be an England, and England shall be free. If. To you As England means to me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 For